دران مخترم وردن کو دشیح القرآن اللاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جو پسا نونیسو تریسی د دا دید ملائدو پتا یا ساتی اشاہ دی توید سنت کیسل این مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمن تازان اس دی مینچوک جانگیرار سوادی پروپریٹر انوارشیر طوحید موبایل نمبر زیرو او کې دې دې چې ايمانوالو ځانګړی دا خلک ته چې دې دې تاسو دا کارونه او جنومي کاران په دا ډول کې سکتی اپوشي الله سره د متقینانو وے اکل اچنا دل کې شي یو صورت ته یو تاسو جاتی ک دلای ایمان کوم یو دې چې په دې معاقصان چې من لئے حکم نجات مخکارت چیزئے ایمان ادیخ و صالح آغیر منگا ایمان پر شکر اتخراع زمان لفظ پر رائے کابل کی تیرے شروع جہاد نور آگا لئے اور شکر اتخراع په زمان کے لئے جہاد راستا زمان پلا ریو کب رنج پلا راو پڑو لئے لیکن جہاد پا غیر نور آگا لئے اور اللہ مولا دیوار سے جہاد راستا یا سب شروع نزیتی که دیلالا پلیتی سرد پلیتی اما باشی کافر مو باشی احال داری یعنی مست که کفر او دو جیاد حکم را رہنی انکار رہنی که نمست که مردار او جرس مردار انیوینی که دی گنکی چولی شی حلقال او زلد و دلال اللہ پر مسائب راولی نبیتو بوینوکی دی انی آلی اکالکناللشی او صورت جیاد نو غری باد منابتان باد تا چوین نیتاسلو سوک چپو یی چسوتنی وی نو سمن صرف نو وای اوغیگی اوغو خوئی الله زوی دئی دایدا اتنا څنګه کې دای د لوی مجاهدینو نو فائدن چې د چارې کړه نو نو خوئیږي ار حدیث کرا دی کان یم صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم یمینا او شمالا دا ری حدیث سمعنا حضرت کے با قرد تا تا نو کلا با قخی طرف روان شده ذکر قرد نیلاتا قرد حضرت دا جمعاتنا مشرق تاید. نو بیو سبام در ایلاتا موسکوک مخام نو کانه یم سرفو یمیمن نو سفونه دا سولاروز نو کلا, کلا نبی علی اسلام یمین طرف تا روان شنو قرده ولا او کلا شمالا داس سب روان شنو داوله چې دا نوې سول کې طرف چی ځاله ژوند دي دانه چی ان سره سولې دعا هغه معنا راځي ځانره یان سره په دې لږه دې انما یې نیر ونما شماله خلقو ته نو دعا جوړه ده دعا خو شو کی په کسان لګی نو مسقبل کې قبله ته دعا وکړه او که کسان ډیری نو هیڅ مخته دغه څه جوړه ستاسو خاله په دوا کې دغه بیر اسلام فیل پیل فدی کې دوا ثابت کړه کله موږ په بلتو دوا بیل کا او کله به موږ راو دوا بیل کا او یوه سره شو کې راځي زالې معنا تل دي یان سره بیل به تي سمون سرهږي وغورې دی وابري الله زوی دی دغه نه چې راکون پېږي تاسو ته ته پیغمبر چې تاسو نه اګرن لګي په دې باندې اځ تنجي وي پاره پیغمبر ستاسو خدان خفا دي نو ذاکار د تنجي دونه زیات او حدیث ستاسو فائدو ابو مینان او امیر ابان حدیث خیر پاده فائدو دل هر سنای دي نو کواله وایته جوه کافی نه مال الله لا اله الا هو په صورت قاتلو جنگو کوي دے مذہر دا کہ لا الہ الا ہو نشتے حجت روا بیدار لانا اپتا باندیز دانس پارم حجر دے خاندار شلوئی سورت کے سنور فرقے محصب زکر اول مشکین دری پسما معایدین غیر موقعت ام معایدین موقعت امستامینی ام کتاب پولی کئی تحلیل لما حر احل اللہ اتحلیل لما حرم حر الله کئی دانگی اتخاب الارباب او نسیق بیت اصید شروع سو از منافقانو دلیش بیتی صفاتی زکر کرو او بیت صلوح افرقاد مومنان زکر کرو او تاغیر کے دل زکر کرو منافقان کی دائر مومنان او معذور اجزان بانگر منافقان بانگر دو جسمان رالو بانایو کیا قسم اکھوڑ او بادی پھوٹ شو دو قسمون یو آغو چروس و پاتشیو او پیمانم او فور انگالا او سرقائی اور گران دماغ و منافقان چرو اللومنان چاہم اومنان روس و پاتشیو او او شر میدن عادرین سورت کی تفسیر دےوکا مخیم بسم اللہ الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> عریف لا مرات الگایات <سؤال> الکتاب <سؤال> الحكیم <سؤال> اکانا لنناسی عدباً نا افعینا الہ منهم اراندر الناس و بشر من الناسی الڈینا و انو انو انو انو انو انو انو قدم و سسعنن ان انو انو انو انده آزا حر مبین ان ربکم اللہو اللہ ذی قرقا سماوات و لارت في ششتی ای آمن سما سوا ان لا شود اکر الامر و ان شفیان الان ب نبی علیہ السلام د بعثت پینځم کال ده تقریبا چې دې نادر شو سورۃ بنی اسرائیل قصې متصل نادر شو په سورۃ مقصد رد مشور شو دې د مشرکین دې د مشرکین دغه شبات دې دایې کشر کئ نه دایته دې شو به راغلی یو شبا دی صورت کی ذکر تی دیم شبا صورت سوا کے ادرے ما شبا صورت زمر کی موسیقین چی شر کئی ندید شر بینائے قدری شبو دا یو ایکان بندیان چی کر اون کو لدی من نو دا شبای پر دیکی را گستی دا چه دای گئی دتا اختیار دا خواسو لشتے یاولا اللہ ورکڑا دے یا د سوال کی نو دے من خواس ساید دے گئی نمون دے گئی را مدت کئو افریات اوجیدی کئو ادیو میں شبای مشکی رای و بندیان و لا باباگان و لا اختیار ورکڑا دے مالکان کری نو دا جو د پښتو سره سبق کرا درې مې شو به دا را چې کله موږ دې ته سوال کوي نو دې موږ خا ته نې دی چې دا زموږ خاص بندره دي زموږ موریت ده دې حیاته معنی دې کوي خدای تعالی دا زموږ موریت ده هرنو پدې موږ الله نه یاد دی راکي چې زړه ته د پلانې موریجانو کې نږدې تاسو او سم دادلی شبیدی یو شبادا چه منطلح سید ادویم شبادا چه دوید افرائے اختیار ورک کرده دادلی شبیرد صورت سباد دوشتم آیا که کئی تلیدو اللہ دینا دا همتون اندونی لا امریکون احطاسو چه کمرہ مدد کوئی لا امریکون و اقدان ندی برا و وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنِ شِرْكِ اَنَمِ بَرَا خَوَالِ كَرِلَا تاسو ای کرا مدد کوئی نمالکان دی اَنَمَا بَرَا خَوَالِ كَرِلَا اغنو ما آغای دا اجارت چې کئره چه تاسو غاری ندوا اغا کون اغای که سلوها ترفون المشق منفری سباکه دا ای زمر کې د مشرکان اسوال ما نعبدهون الا لیقربونا الى اللہ ذرفا من عجزی کو دیتا عبادت میں کو دیتا مگر دیل پارا چنزی کئی اللہ تا همکو در جا خرایتاو اجازمہ خاص مورد دے اور صورت کے دا اصری شبی جواب دے دا علم دے دا علم دے سوال کئی بھی اخلاص ہے مدائ سو باید پري څوک راوسته ده نه کاه اتله سنکه و يعبدونا من دون الله ما لا يعلمون ولا ينفعون فيعت كيف يضلنا عتا جنو چرال دفقولشی ز کا زرل دفقول او وزدي لنجلب منفعتن بدل مضرته اقرب من ضرر دغه کول دا اولی د فائدې غوسته کی ضرر زر نو بدن خوشال شي او که چا ل بدن لور لیکن چ ضرر کوي ناګای جرمونه نو دیو جنا عبادت کی یو سره کی عبادت چا کوي نمازا دوسه جوړه کی یو دیر کوي چې فائدہ راکې یا یو دیر کوي چې نقصان رانه لیکی دا حمد کردے چو تاس و نصانل قيل با ولدي حمد جو يہ کلام کړلے کہ تاسو فرياد دے کله هیڅ ضرر بدل نه یا تھا جبد نظر کی بای داینه کی ان فایو مکه کې کړه کی صورتان من دون الله بالا اجرون ولا انفرون فرياد دې پیدا نننه عبادت کوي نظر نه ور کوي د غیر الله د بابا غانو د دستور سید کوي بیگانه تا مالا یزورهم آج چې دین غره نه خدا کولې ولاینهم ان انفر په دلیل زده وي کو یقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله اوای دا امون کی رامدت کو دا امون کی دا کسان مقررشی دی اخلاس اون کی دا اللہ نا شفیق اخلاس اون کے دائی مقررشی دی چمون دیتا فریادو کو مدائی خلاس اون کی مقررشی دی لکا حاکم دا ذر لے دو کی ور کری او اغا چا تا مالیا ماف کئی چارس ور کری ور کردے و ور کردے نو دا رنگی دا ایخلاس انکی دی دا رنباید ایشنشو بڑا موکی سورتونکی لعشاک و ردو عالم الغیب ندی متصارش ندی لعیق ببلن ندی نور عبادت کنی نو آغاید دا غینا اغمرتب دودیو لگ کری دیو جنب بقرہ کے علی امرام کے اور مادہ کے انعام آراف کے آگئی نے اولائی توپلر کرے دی چاگئی سے اس اختیار میشتے نوصوب صفت تقرائی کو بننبی او دول تکیچی نبی نما کل آگئی مختار مقرر کری گی لیا اگر اصل جنلی رواق السیدر چیمو شیق وائی ها اولائی شبعاونا انداللہ داکسان اقلاح سون کی جمعنی یا اللہ سا دا جړ دې دې شه اوس نوای زرا م وکړه او نه دې چلا یو جواب خو هندو انډون اته ندیون الله بماله لمو فصات ولارت دې جواب مطلب دا دې خبر شمه نه چټو ماته کندلګی نو تو ای دې په روزین خو ستاسو تابع ګنګل په پیړه بدیو پیړه او دوی زموږ سره مقابل نشي تا خلاف دا یې نه وي اتنبیئن الله بماعالم والسماوات ولا في الارض خبري الله پاخي باندې چې دا موږ جو زمبرشتونه تا ته وګورې شفي دغه سر نو وجود نشته دواه خلاصوي کوي قران وي دغه سر نو وجود نشته دایو نه کی صفته درنه لري ذات ولنه شیو دا سم مخلوقشته نه سوته چې هغه واجدار د تاسو دی یوه یا صفات ذات ولنه کیته کل اتنبیهن الله بما علمو فی سماوات و الارض خبروی الله تاسو باندې چې جوذو ديشته بارانو کتا نه بارو شو شه غاسی ان کتاشته لا کای صحیح د توای چا اصطاب و فلی کنزل را فلی نا دما دماغ رنی شده تا اذا اقلاق کری لک ہوئی دماغ لازمی دماغ یعنی سر نه شیع نیست او دا بلید جواب ده ذکر دمو شیع جره قسکو تو اقلاق صور فلید درسی ذات نیشد برا وقتا نقلاق صور رسول جواب قلو اتنبیون اللہ بما لآلمون فی سماوات والا فلال جواب دین سبحان اللہ الله پاک دین دینہ چې احتیاج خلاصو نیو چالو ورتي زر نے پیار لرل یا مجبور شي زر نے پیار لرل کی جواب درین پتہ علم ما شكون الله جل والا دښنه چې دلجاله سره جوړ کړ جواب سلورن جواب وَمَا تَعَنَ النَّاسُ إِلَّا وَمَتَوْا عَيْدَتَن در سرنا اسود روست خلق دا خبری جوری سے ما چاہ دم پہ را کرو نو خلق مگر تولیو پتوحید طول دعائے چا اللہ تحجت روائے ادو فقال سو کنا یو جواب اتنبیون اللہ عبی مالا عالمون فی السماوات والعفرال خبروئی اللہ پاوشی انچانا ہم وجود نیستے خرائط آئیداز اصطانی زول اللہ علیہ وسلم اختیار رکھ رہے اللہ وجہم وجود نیستے حضرین سبحانہ پاک جی اللہ مولو ورزربل شرکوئی حضرین وطعالا اما شکون روز اللہ دا وچانا صد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطرم وغیر صلی اللہ علیہ وسلم وما کانا الناس اللہ مطوائدتا خلق طور پزی توحیدو نو روست و خلاف جورشا شیطان دا پیدا کرو دا شرک روستا پیدا شوئے اول کے شرک نو صورت کے دا اغمشور سو بے جواب دے اپا دے منتاز دے آغا صورت او خایا چیده مشتیک جرد اسکرے دے خبرے چیده اوی دے خلاص صورت کے اس بات رسالت صورت صداقب کتاب ایمان بے داخرت او دا ستاسو ویګ د شرעי کله یو واقعي کله بن حقیقت نو اثبات کوي اصول اربعه چا کم اصل دي د صورت ماخدات اثبات اصول اربعه او د جګر د مشکینو چې جماعات قهريو چې دغه د قراو بیان کوي او صورت که څه دې یا ایساتې اثبات کن اصول له اذیم اسے کہ واقعات ثلاثی در واقعات ذکر کړي یو واقعہ نوح علیہ السلام دین د مثال اسلام ادم دین صلی الله علیه وسلم دو اکی ذکر کړي د تخویر یاري مسلوقات کدا خبرمو کوي د فن څو خلاصون کې شه ومنو کوي او متاداه بربادشه اضا لې کتاب خلاصون کې فراون کړ او متاه بربادشه ادم چه ذکر کوي دین صلی ان عبادت کي پسند کوم دي نوست دي هزار نه بچي نو صورت ده سه ده اور سه کي بيان د مقاصد اربع اور د مشهور شوبید مشکيلو ادم سه کي واقعات سلاسا تففيفا و ترتیبا دوه خاځل کې دي تففيف سزان او ارق او دغه واکذر کې دي ترتیب عبادت کي پسند کوم دي نوست کي الله دې نه مقصد صورت سورت اثبات مقاسد اربعاء بل Llلت او رد شوبه مشوره و تقسیم ده دو سورت دوئے اول کے بیان ده مقاسد اربعاء و دون بیان د واقعات سلاساؤ و منتاز ده سورت ترد مشور شوبه دا ای اثبات مقاسد اربعاء بل Llلت ا تاوی منتاج ذ ذکر دعاکه ثلاث سو تقریبا وتردیبان ا سورۃ جاری کی ذ دعاکه ذکر کري تقریبا وتردیبان هغه دا صورت ما قبل ذره مناسبه جای کلا سورته توبه ذکر شو پدی خبر باندې پینتو الله فقل حسب الله لا اله الا هو کوه سید جانا تو کافی الله او ز یاد لا اله الا هو نو سوره یونس کې د دی اوغاث کې نشته شفاعت کوي هیڅ کلاصون کے بل څوک دا یو شتکه بل چا ته نه دی مدار دی ترې د صرفیه نو سوره د لا اله الا هو تشې کې ځکه الاه يرد شفاعت کوي هیڅ کلاصون کې نشته یا سوره تفسیر کومدونه ما صاحب وکړه چه سنه توبه که دکر شور چه جهاد او قئی جهاد سر او قئی جو غیر جهاد لا اله اللہ هو او بلا اله جهاد داره چه مخلق صاف قئی نشت سنخ حجت روا نشت ذمہ دار او مخلق دعوائی چه خلاص اون کے بید اللہ نمی یو اللہ خلاص اون کے دے وَيَقُولُونَ هَا أَعُلَائِكْ شُفَاهُنَا اِنْدَ موسیکان وای بن خلاصون کېشته او jihad کوئی بغیر د الله نه برخو خلاصون کېشته یا تسهال درستنی آیا یا تسهال او فٹول یا صورت ته تفریح په ټول موضوع ده توبه یامو کې سورت کې د منافقانو تفصیل شه د موسیکان د شرکروش شه د موسیکان فرقه دې تو دې شرک سبب دینو ته نتیجې سورته دا هغه د اټمان نطاره چمور کی پورو صورت کې منافقان پروځی کې شو دا دایي صفات دا یموه کی صورت کې عالی کتاب ذکر شو دا هغه پرو صفات مخ صورت کې د مومنانو قسمه ذکر شو دا دایي صفات ندی صورت کې د مشرکانو صفات ذکر کوي مشک بې ایمانوي برخلاصون کېشته یہاں کہتے مو کی صورت کے دو اصول اللہ واحق و ممددان جیاز دکرشا نو دا صورت پی تفریق و مقاسدو باندے چاہاں اصل مقاسد د انبیاء دو بے صد چکم دی نو غداو دا صلو زی کئی د دا انبیاء په مسلم پا مقاسدو اصورت قسم دے دو قسمون اتا اول قسم دے پر رد شرک اپا اس بات مقاسد ارباو او رد شرک گوڑا کئی پنزوس آیتون کے رد شرک اعتقادی پشاند سورت انامہ دبقہ رہے اپاکس دمائے دے آزو سورت آراف اول رد شرک اعتقادی کی بایات پنزوسنہ رد شرک فیلی کی اور تحریمات علیبات شروع کی اللہ رہنے کے لطاغت کی دن حرام و حلال جڑتے نصورت کے رد شرک مطلقا شرک اعتقادی مطلق کے فیلی مطلق کی اول جڑا دا یمکې صورتونه کې کې یاد تیر شو اغه اصل مسرہ مفصل نو بیان شي نو دو جاندا شروع با اصل بیان کرو اول کې ممیدات نو دې کې مقاصد شروع کرو اول کې زیاد کې مقصد شروع کرو اول کې مشکيل تقسیم شو نو دې کې لاغي قباست راس پوزيټي اول کې تعذيب ذکر شو د منافقین نو دیکھ که تعذیف ذکر کر ده مشکین و منکرینو چه مشکین و منکرین تبایشی دی او صورت زوات و را نده زوات و را صورت تاوی چه را سره شروع دی زوات و را چه صورت تاوی ندی ناغی که اول تعریف ده قرآن تاوی بلده که ده اصول مهمونه قرآن اول را را ده علیفلام را دایتنا ده کتاب دا ده کتاب تیز حکمتوالا ده کم صورت تیز حکیم را نوائی کے عدلہ اقلی اضیاتی مبین راشی کے راشی نوائی کے نقلی قرآن کے راشی نوائی کے اخواس واقع ذکر کرے رہے یہ صورت کے جہا قلمندہ اے دلائل دی اشتایا خلق الہا تاجب کہ وحیو قرمی یوسیتہ دینا اول تعریف دی کتاب ذکر سے خود صداقت پر پیغمبر یوسیتہ دینا چویا وہا خلق مونگ پیغمبر بشیر الوزیدہ آقا ہو لگا و اولا خد کا اغیر خلقو کا شوی من اللہ دا مسالا وی معنی کتاب آمنو بلی کتاب دیلنے قدم درشتی ہو مرتبہ درشتی ہو قدم درجہ مرتبہ وی درشتی ہو خبر دیوکا قدم درشتی ہو خبر دیوکا قدم صدقن قدم درشتی ہو دو خلق ولا اللہ بیتر درجہ بوجی او قدم صدقن درجہ کاملہ دیدہ درجہ کاملہ در اشتیا اللہ ازاقا دی اندر ربیم اُس چه ختمشو دا دعا اصولی ذکر کرد نعوض کافرانو بیمانی وائی منکرین انہا دا کتاب چه دے جادید سرگان دوارو خریلہ گولرے کتاب مارا حکمت راولے پیغمبر میرشتین راولے گا نوای کافراں دا پیغمبر نصائر النبین جادوگر دې سرګان الی شہر النبین نوای کافراں چې دا دې جادو سرګان اوس پېژدانې شروع کړي او بیان کړي یقینا رب تاسو الله راز ته چې پیدا کړی دي آسمانونو دا دلیل عام دلیل اقلی عام بیاؤ گو را استوائی پارش حاصل را ہو لیا مالک دارشی دیم یو دبیر الامر اتدبیر کن دار سب اخولا مالک دیم هر سب اکولا کن ملک دیم او هر سب اکولا کن نشتہ اخلاس ان کے مگر پس دو دار لانا او حکم با کئی قیمت کے ما من شفیع نشتہ اخلاس ان کے شفید دانس ریزا کول جوڑا کول زیت اخلاسا کے مگر پا دینا کیا اللہ کی ایجارت با قیمت کے کئی نیکان اتا جما او با فرے کتو دلہ سو شلو کسو شفاعت کے تو پشر ترے چی مشکنی نزی با خم نو اللہ با آبا کتو دلہ سو شلو کیا پیر اکی نو اللہ با ایم آف نو شفاعت قیمت کے رہتا ہے اس اخلاق تری دی اور شفاعتی از نشتے قداغی شرطی نبی یو چا دنیک بندہ حساب, حساب ہوشی دریم چه اللہ اغطا حضنو کی دریم چه اغطا پتی چیزا تکا شخص کن دی مومن دی دو تا پتی مولا تروسا ایس نیچه اطوائب ما خلاسی اما بچی ما شفیع نیچنے حصو خلاسنو کی مگر پس دینا که اللہ اغطا حضنو ایس نیچه دو حصول دی کرشیو قرآن را پیغمبر اس دریم دي سي بتن والا تاسر اب نفابدو چې تاس داو باندې چې خالق غل دي مدبر غل دي نو فریاد به تو کوي عجبی غتو کوي فابدو تفسير اره ي دبر الامر خالق زين وادار زين تدبير د کوم نفابدو زمو بندګي کوي فابلا تذكرون توندین اخلای او اصل اصول چې د امياء به باغي سر غور کی اوس از دا قیامت الله تعالی راته ورتوږي او دا دا الله رشتہ سره غوړی ذکر کړو پهنندشتیا دے پیغمبر رشتہ دے او خالق مالک الله نه تدبیردار څنګه خپل کی نفا دی ګل کله کله داوا دتو سره مرزه ذکر کیږي سمرم نتیجه ته وایي لکه زکه چې دنیا کې ټکو مونږ یو قوم چې غیبا فلا دعوه صاحبه طوله نوال بیوه لگه دا فقه و طریقه فقه دعوه دا دعوه کوم چه دا کور دا ماره نو گاپ دلیل داری از دونو طریقه دا رومیان و فلاسفاوه اگه دا اول دلیل زکر کن صغرا و کبرا نروس بیت نتیجی را دا این قرآن دا زار کلامه کئی لگه دا زارو کتاب دی نو فابدو اول دلال زکر کن حکم د بقره یا ایون ناسو بده ربکم الذی خلقکم خلق راوتری که مختار کی کلا ده الیهم یرجعون جميعا الله تعالی توجوی او دغه الله رشتیا الله چې راکړی د مغلوکات اوبه بیرو ګرځی دې کې ما رزق مطلب دا ده ځکه هغه بیان کړو یو دبرو نامرو انو خلق څومې تتدبیر داس په پروتون کله چې ما مخلوقات پیدا کو نو څوک مازر مو تدبیر څوک مازر کېږي او کله چې مخلوق بیا جوړې کو نو څوک مازر یې شفیع د من شفیع سره کېږي ان نو یذ نو نو دې کې مازر څوک شته ما او لیاځ بیا واپس کو اعاده مووله انه ید الخلق سم محمدونی معنی شفیع لګولې او لیايت یې یعیس سره لګې چې بدل وکړي aye خلقتا چه منولا دامه سلا مانن شفیع چې راو مسله بیا ته منولا ځا دی څه څه کلا څو چې یواز لا فلاصول کای عمل یې د دې مسله نه د دین لريسکل د ګرمو او آزاد بناک په سبب دی چې په کو دنیا کې داون وکړ کې مدلل تفیعاتم کې مدلل اللهم الفاظ کې ذکا حکین بیان شوه او دین درې دم کې د دې نمکو فرګي الله عزته چې ګردو نور روحانه او صومای رڼا مردانه روحانه ش مخلوقات صومای رڼا او مقرر کړئ دی هر یو لرا یا سمایل یا هر یو لرا مقرر کړئ دی هر یو لرا په اړهونه سمره دامنک دورتوایي مطلب کوم دی او دایني کار کې کوم دی رد د مشرکین بلته اکه صورت کې چون کې مساله توحیدی نه شو کړی راته اته مشوري شبي جواب کوي متل مشرکین راښلي ايز د مخلوقات راښلي ايز د کا کہ بوافی وقدره منازل ابو قویتی دی ثملا پڑھاونا کی پوشی پشنیر کرونو دے صاحب جیکم صاحب کما شرم سی سی تاج جن ندی پہ کہ الله دا مگر کہ حسر گن سی کہ امام الشفیع دان دے لتا دا چراټو ہڑ گیا ہے کہ رویت رہ د یلا شری کنے ہوئے واکتون دلائل آتوم درین دلیل دہر میں منقاد دے زمانہ تاکیب بدے دلو دشپے دلو دکھے آہ کیا اللہ پیدا کری دی اسمانوں کی ازموں کی نفیدی آقوم لہ شرک اندر شرک نیری جی زان ساتھی اللہ نیری جی درے ذکر کرو اولویات میں پیدا کری دی یو شفیات اولویات میں پیدا کری دی دعا انقلاب تا زمانا کرو الامدره نمامن شفیع بیا تا قیمت او تغیب لالقرآن یقنن آقا سان یقنن که زمان پر پیش دنیا ازرے ولگو ف دنیا واتما انو گها دنیا مقصد و گردولا آقا سان تا دنیا مقصد و گرد ازر کے دادوین جز اللب تنبین جزوئی انکار وک داخرت ذکر چې زغې لا ګولې دی په دنیا قاتل المدین لا ایمن بالله ولا بالیوم الاخر دا هی استحد الحیات دنیا یو په دنیا لا ګولې چې دار نه دی بنشېه اکه سان چې ذنبی کتاب نو به خبر نداء کسان تای دې دودا په صدا دایو وکړه دلال ختم شو نو درال پسې تخویو بشارات لکا بقا کسن تغویب اشارت ما ذکر کول یقنان آتستان کریمان اللہ دا مسالہ داما سبقا یو الیہ مرجع حکم دم کتاب حکیم پیغمبر رشتیع اصاب دو عملی حکن ایک متوفیق بور کی دیده رب پس بب دمانونو دیده مساله یهدیهم ای وفقهم توفیق بور رب دیده پس بب دمانونو دیده اروان بای دلان دونز دے ولی پا جناتنا نعیم کی بای خبر بای دائی پا دے کے اکی دی کے کلچ دائی گول کمکی کی نی او خوشاله خوشال کی نی آمیلوس ختمی نو دمیلوس اختتام تی کئی نو پا دے با کئی سبحانک اللہم پاکی را اللہ یرمگ پا دے مسلی را او گول کرنے کی کینی مےوں بل سره خبري کي نو اخر کي بدلاوي سبحانك اللهم الله پاکو اور نام منغرا اسكي سورت التور کي وئي آج وئي سمکي واق بلا باز هم الا بازي يتسالون مقام الوشباز د بازن متقوس کي قالون ويدا ان كنا قبل في عالم مشكين من دنیا کې دې دې زموږه جامه څنګهي مخلوقاته څنګه لري فمن الله علينا ولا انسان کوم باندې وقال عذاب السموم اول ان كنا من قبل ندوه من دنیا کې چې گاळे یا لا شر آمدارت من دنیا کې چې گاळे یا چه تامن دیمس هلیر اپی راکتریو کرا چه مخلقات ببل سکرا مدد کو اور کرا چه مخلقات کتاب آرامن نمون بستا کتاب رستا او ان بطرہ مدد کو لے اِننهو هوا البروحیم دارنگے رستا چه مجلس حتمی سبحانک اللہ امہ اپے ششید دیدی بھئیو بلتا پجے جنت کے دیدے خبرے چه بچ دے بچ بچ پکے وایا ګران دوی بچو کې وایا ناګيب وای بچو کې وایا رحماني بچو سلام بچو کې وایا بچوي بچوي ا څه خبره وای دا الحمدلله رب العالمین لا يقصى نري الله شرابه مخلوقات بچو کې وایا الا الحمدلله مېدې څه غټني کیږي ا دا غ یا غئی دا مثلا معنی دیواله بغیر د الله نفرته انګې لښته ا دنیا کې د دې مثله د پاره چاګېواله دا غئی پر معنی دی شهاره ختم شو نو اوس ته پی اگر ته نو ضرور کې الله خلق نو زاب پہشان وروخته ريني فدا نو پره بشیو دیت د پن مزوره ایو زور غاری ا دله نه خیر دی دغه عمل زاد ضرورت نه هر سال ته ختم شو نو په دې موږ غरल چې کین نه کې زمو په لاقاته ما کله ارجن له قناته شوونکي دا یوه ډېر دین د زاله خبره ده پر که شای کیه مطالید انسان حال به نه چې انسانه تفرق فجاد درک نه نه عقل اچو نه انسان ته تکلیف نو چې زو ایمه تا کپال باندې پوښتې د جنبې فيه کپ آرس پروتی ها قایدن یا ناسی یا اولاد دا چه متشغی ہوئی چه ناجو رشی یا خرای یا خرای رامانسی یا خرای اکلا چلیرکم دنا تکلیر نروانی تبای چنورا مذکریم دو تشریفتا چلیرزیزلوزتا بیا دا سه سرکش روان دے چه تب آئی در چلی خلایتا فریاد نو فری مصیبت وقتی زمرا یو دوه سمات یې نه غوړ بچیدانو دا موږ غواه ادا غفنه راوته مې سره زه ذمیدار ما ته وایو چې یو تاسو په مخه غستیم ما نه ت플وز نیو شي مې ودی زه تک خبر نه مهنه په اخر کې بدل وړاندې کوم دنیان براشي چې خپل افاق مخ کې روسه ټولي وشه دا موږ یو دوا په کابل کې نو پریمی رکنے صحیح رو رائے بھوکم دارنگے دیت بیمانہ مصیبت کیا اللہ رہا مدد کو دیتا رکھ رہا ہے آج به ہوئی در رو رائے بھوکم آر سب دعا ہوئی تھی دار سے روان دے مدد تو بھوائی کے دیتا رو چل رہا مدد کریں مدد مر رہا دے انسان حالت بیانتا دارنگے خصت شرد مجھنکانو تفیض دانه پورا اتا کې الاکړې مو پیړای تاګونه پوخا کلا چې دې ظلم کړو راغلي د دې چم بیا په دلایلو نو د دې چیمن راوړو یو نه مې نه دانې مجرمین تا نومې ګورګولای پاتې پذنیه کې پس راینې چې ګورم څنګه کوي تاسو ګورم څنګه دکوئ اې اوې تاریق ارا د قران بلہی عزيزي كلا جلوسي شي پر دې دغه اتنو واضح نوایا خلق چې یقین نه کوي په قیامت لقا نه درنه لراړو که قیامت نه مړي نه غي قرآن دې دې یا بدل کدي لرا راو قرآن دې دې مسلینه نما من دا موایج نه خلاصون کی قرآن کې بل مسلینه نشته کی لدا تکرر کېږي اسنه شي کولای دې په شي اے ته دو قران راوړه قران دې زمصلي دامه سره بیا به مو یا یې بدل کا یا خنو قران شروع کا یا وای دې پدا بنو دانو او ان مناسب مله چې بدلې کوم دخول تر اپنا الله دې دې زمصلي نه نه زدانون کې دامه سره الله صورتو کې ویل دا نو دا, دا نشته نتغسکه نیم تابید اگر دا چو ایش دا ماتا حنی اخافو سورت اعنام کم مویدی که بدلکم دا مسئلہ انوام بلا مسئلہ وام نیریکم دا قل کنا فرمانیم کم دراب دا, دا عذاب دردوئے سمال دا نا فرمانیم نا فرمانی سران که مسئلہ کو دا اصل کے اتاسوائی که دا مسئلہ بیانو نکچر دو دا مسئلہ بیان نکم نو تعالدا زاد تعریفم آزاد بولیا چې زکه کې ما موقع کې مساله بیان نشه عدالت هندې خيار دی وای موږ په حکمت خبره کو قرآنوي بیان کا بدروه ما اځه به تپري لږه موقع شناسي موږ د موقع په یم کو یو کردا دل الله نو برسې ما دې قران را پتا شو انما پوکې په دې ادراکم عالمکم کرا الله را نو ما دې توید مسلو سره رسای ولا ادراکم دې انما کې پدښون تمه کار چې طرحره تلويلي نه نوي مې منلای تا دا سکه فما سلوخ کاله تیر چړې دي نه پوخانولې نه وي نو اوس دې کام تا ته ووي ګوراسې ته پوخان نه دا masala وا پیغمبر دې دغه شي تا هکو خاص نه نو په هر مورای او ما سلوخ کړه نو ویلي ماته الله و هي نه کوي ما پوخانې زپینې کوه اوس کوه ایلو کو ازادی اومن بی اومن اوستی زبتوشم نو اصحلونی سم نو وقت پاتشیون پتا بکیر امیدہ لابیس تو وحفہ در کرو پاتشیون نو تاظنو پوئے گئی نو سلطہ دا جانا چی جوڑ کی پارلا درو انعام کے سنور دا تیرشیو ازادن کے عراقیم تیرشیو سمانا یو مانا جانا کمانا دا جانا جوڑ کری نوزا دیر روی ا کتاه زانلوی ترن تاسو دې تر زالماني مننه راځه یا دروژن ته اوپی د لپایچونو نسبته ضروري کداه سن د اللهی اتاس ري تکذیب کوو نړی زالماني نو که نه اپ کې کې او زغارش هم څو به تر راغه شو او دارنګې اسباد ته مقاصد ارباو شو ما تفیف و زجر نو باندې کې کې دالانا لا یزرن جنازره بکوسی اننا با وای په دی بن گئے کی بندگی دارا و یقولون اوای هاولای دانی کان بنديان خلاصون کی دی مولا دانا دانا طرف مو دی او دا وای چې دا مين ذکره مزر تم تر دا کسان موږ الله نه خلاصي او دا کسان الله یا خلاص دې اطلانی ایمان راځي دکي چردي مثال د دې زمانہ کې څنګه وناذرو فی از زمان اشتغال کثیر من الخلق به تعظیم قبول الکار ہے اعلی اعتقاد ان اذا اعظم کبروا فانه هم يكونون شغان تعالی وجعلوه هادله اسن مولانا سان علاشور امگیاه موتا درين دای در بوتان کی جو جوړولو درګان جو کړ ندا په صورت اندیا قدم نیکان باندېان وجعمو انم او دا پیدات چې به درګا ته کلو شدتون پهنا اولای کلا صابري ندام شران ته كون شغان ان الله تعالی دا شکل میں چاہ جو کرے لے دا غروح رازی او دے غمارا اخصاصے کئی ونزی روح فی آد الزمان اتغال و تثیر من الخلق بتعظیم قبول اللہ قابل اور دې دے مشرکان و مثل و دے زمانہ کې دا خلق چی در گاو متعظی قبل متعظی نداد آگئی مثل دے امام رازی دا دے آیت تلان دے دا ایبن کثیر مذکر کری دی حجت اللہ البالغہ کی مذکر کری دی چید آگئی شر دا شمون دائی تعظیم کو دائی بنا خوشا لشی نظمون ساسے دا اللہ نا کئی ویا بودونا بندگی کئی بی دا اللہ نا آ بندگی شفای نقصان نشید لا زرهم زبر نشید بکولے دینا انا خلاصون نشید دی اوائی دا مشرکان دا کسان خلاصون کی مولا دا اللہ نا جواب ویا خبرو اللہ فاشی ینيشته نه په ینی الله باراونا کاه خدای کا په تنيشته وجود نيشته تاسو خدای کا اهبره کوي چې دا سر وجود نيشته دا ذکر سانس ته اتنب الله مطلب دار دا دی ددې خلاصول الله ته معلوم دي یا دې وجود الله ته نه معلوم مطلب څه یانه د دې خبره وجود نيشته خبره الله ته باندې چې پټنۍ ته تا نه برابر نه کتا د دا شي خلکو جوړ نشته اذل سبحانه پاک جل تعالی چې پای دا ته ضرورتي رحم کرم کوي خدا نور کوي ادرس الوه د الله راځنه چې جوړي د الله سره سلو انور خلک په ورته یو توحید ابتدا کې تا ریپلای دي کوو یو الله رحمت کو نو خلاف یو کو نه لا مسله جوړ خلافه ته حق نه نو دا خبره جوړه کړه نو قاعده ولې نور کیه ا کله یعقون چه سید الله نه په تاخير دا غاب چې قرار یې سلو کړي دا چې زو به مهلت ورکون دا داغه د حکمت کار دې او دا داغه د رحمتونو کار دې سره وای زو به مهلت ورکون نو ختم بشو کړه دې په منزل دې کې لقضیه بینهم فیصلہ بشو په منزل دې کې یل قایبه لیکن خراوی زنگولت و قوم پاہ کی جائے خلاف کی اصل شبہ آرد شرک مرکی کو اس پال توہیزرد شرک مرکی کو دلتا ہے نو اس توہید اوائیب قلی نازلی جی پتہ دلیل دراب انکار در قرآن انکار در پیغمبر دین باب شروع کو پدے کے شبہ شرکی بیان کا توہید اپی دین کی بیا شروع کی صداقت پیغمبر اوجور مشکین تا ادا یہ صداقت کیتا اوقول اوای ولیناد النشوۃ تبعدی مونږ ځاړه او غیبلہ زګړې انتظار کوي چې شرط تا سنا انتظار کوم کېما فقل ان من غیب رب تنلګما قبل سرا ما قبل کې خدا بیان شو چې مشکان وای تا زګم موجیزه ولرانه ده کته پیغمبرې نو موجیزه را مجھے ذمہ دار ہے سزا عجز ہے۔ فقل انی عاجز لکسن ظلتہ نام لو ان عندي ما تصاجری نبیھی زما یہ کیا کہ کی معجزہ نشته نو مج... کلام داشو کہاو فجل کہ کلام زیاد بلی پیش کرو معجزہ کو معجزہ نہ ما تا لا غیلو پتہ فقل انما الغیب او آیا پیغمبران معجزات غیب کړه موجود نه او پدې معنی چې انم الغیب لله او چې چقدر دې معنی دای په تو دې الله تعالی راون خپل دې معنی ته پته نشته چې دا بریښ کلام دی د ثروتان نه بیا ته کوه آل ته یې زمای خپل کنه دې اځل ته یې اشتیا خپل دې معنی ته پته نشي چې نو جمعات اعظار دیمانی اقل چو رسم خلق تا میرا بانی بیا حالت انسان لکمت کے باپ کے حالت انسان ذکر کرو نو ترانگی بیا حالت انسان ذکر کری قدیس صورت کے دعائیوں نے تنویع کردے چا دلال ذکر کئی اجا انسان حال ذکر کئی دیمان ہے اقل چو رسم خلق تا میرا بانی پسط تقریب نا چو چلوالی پو منلو دوکم دوکم دوکم که آیات خوکم مکرون چلوال کل چه خوشحالی پیراوالم اروغی کم نبیات چلوال کهی حالکا جیاد تا دی اوهی واروکتا نا حالکا چه خلا رو مرکره توپکی دادر کم خجر دی ویر سکر فارغ نیم لگوندی واروکا چلوالی دیلہ ادالا مکرون ندائی لگا چلوالی پوکون دوکم دوکم دوکم وَاَللّٰهُ ذَل سَذَا وَر کَل ل کی اَثْر ا و مَکَٰن ذَل سَذَا وَر کِی وری و دَر کِی یَو غَزَتُو اَجَمَاسا جی لِکِی اَچِ گَوِی مَکَٰن اِنِّی اَلمُ وَاِنَّ رَسُولَنَا یَتُوُنَ وَتَمکُرُونَ مَکَٰل کِلام دَرُو اَیس چَو اللہ قَوَلَ اَفرِی چِم لِگی اَبدَ دَلِیل اقلی انہوں نے کہا باپ نیوک میں بے دریش ہوکا اللہ آزاد تے چی بوزی تازلہ پوچک پلندہ حتا کہ یہی کشتا ہے کہ اروانی کشتا پر ای خلق و ذرا پر باز موافق اخوشا لئی پدے نراشی باز نہ موافق آصف تن اراشی دیتا موجنا چپے دہر مکان اگمان کیچ راگر کشو او حیطا بہم راگر شو احطاو کشو پدائی راځ ګور کړئ چې چا یې دې الله چې ویل وي الله تا خاصې تګردن اوایې ته خاصي کوم دې نه نشوم موحدین دلیل اپ دې کوي او دلیل اپ دې کې التفات دي ځکه شړې کې کی. کی په کیشتای کې کی سمندر کې خېږي مزر درې یو حالت زې ځان ته زېمو الو کو رخصته مالاړه ما زم ما ځان ته زين وای دوم حالت ته ده دی چې کله ځار سمندر مې څور شي ا داموجونو کې پی شروع شي نو دنو بعد ځان رخي بیا نکوې ځانې چارتای رغ نه شي دي ځکه له به توختې هر به په ځان نه پوي نو کله چې ده کناري ته ورسې اپوش چنی جات را رہے دوائی زا منگر آلو دے متقلم شی مخاطبو چی خاطر اوروک شو دریا میسکیو اور چی خلاس مکو نوخو ایز زین دے آیت کی اندازی کرے ستا حالت خورا سرے اللہ آزاد تے چی بودیتا دلوان پوچا حتی که یہی تازو که کشتای که اروانی پده کشتایی پا بعد موافق ریحن قیبتن پا خواد یا زنا کشتایی پا بادبان مطلی پا چپو و نسلی بادبان دیتا وی که سر روانی نیلاو تا نو اروی صادر بینیلو آبا داسیو نو دیمکه باد برایتا پده صادر که نو کشتای پا گرنده اروانو کله چې دې ترازو ته مات باندي راشي نو دې مکه باندي راځي پټلا کله چې کیچې به اړول نو دا شي بچلا په خاني سفر پديو نو چې کله باندي وزري نو مغرقات به چیږي ځکه پټل نه لګيای کی میا شو لارد دې افتو لارد دې رزولارد دې او سمندر کې انیشه باجي او کله چې الله عذاب ورکی نو باز وځي نبی اخلاق چیوی کله کلا زاشی کی بعض نا موافق شین بعض نا موافق نتهوی چه زمینه کی بعضم راضیه زمینه شین بعض راضی نذی بعد بان تمام خبادن زی زمینه تونی کی شتای چورئی تا چورئی گوله کنجی اول چه کلا کی شتای په چورلی دو شروع چی نو گمون شروع چی چهو بعد نموافق دیتا ہو ریحن طیبتن بعد موافق استاثر تبیت روانو اراجی لیتا بعد تن نموافق سیلائی اراجی دیتا موجونا سمندر کې کله دریاب را را نشم سمندر پا جوش شی لکا بعد و بوتا دن نشی نوبیو چتی شی اراجی دیتا چپید هر داینا اخیالی شی چوسرا گیر کرشو ای آتاو کرشو وَضَنُّوا اَنَّا هُمْ وَحِيْتَ بِهِمْ وَضْغَائِبْ سِغِیْرَا رَئِ اغا ملک کے ذا خطاب سغیر لڑے جا تاریحن آصف و جا اهم المونج ہم رہ گئے اغویتا اغا چو سوکشی من کل مکان وَضَنُّوا غَائِبْ رَغَئِبْ دُعَا اَنَّا هُمْ دِرِهِ وَحِيْتَ نوچېږي الله تا خاصي او ته ګرځان زاي جو ي الله تا فرياد وک نو چې کله نو میراوغس نو تمنان نو اوس ځان دې کو لاين انځه تا نه اوس نو نوم سره جنډيش لنه كوننا من الشاهكين اوس انځه تا نه لنه نو وکلا اجلاص کوم دې داګه دې ګرځي په دنیا کې بيدا چې نه چوالې والا تا بغیر الحق بغیر توحید چې کله دېږي بېمان وموحه دې اچټړي والا دې او چې کله اوس له نړۍ پوجتا نو اوس فراني بابا ښه چې اي خلقو یقینا بغاواسته سو نافرمانیسته سو ف تاسو باندې دا څوک دې دنیا کې دلیل ذکر شو نو په دې تفریق یې داسباته خیره مون تعالی تزدي الایم اجومکه تیر شو نو په ورکم پای باندې کومي داویه مڅی د دنیا مثال وینې یقینا صفات دنیا په شان زه وو دې چې وروزه پرانا اګر ورشي په دسرہ توکمن دز مکه نبات الارق بیا ته ہونا دا جنات چې اته کې جواغليز مکا زخروفه ها شنواله خپل زخروف شنواله یعنی کې شنواله واخلي وزينات اخېسته کې اخيال کې دقانان زمیدار خیال کې دقانان کلا بر کې دې په حاصل زمکه اغواز او دقان خیال وکړه او خوسته کې اخيال يلا اکبر کینی دی په بدر راشی نماغا د شپې ازره دی نو ګرځونغه خلرا دل دل حسیدن دل دل داريږي د دنیا ګنده زانی خزل کی اولاد راشیا سمسور باو نه نه زابا په مرغ راشی ا قران شي سبا اي چې نو په ونیس ندانیم بیان وایو اتنا ا قول لا چې سوچای مثال الولد ہوتا شي کتاب یې دی اللہ کو ہی درود سلامتی عطا ددو کو درجو عزیزالدین محمدی نور علی کو درود سلامتی عطا کنا او توفیق ورکئیایا چلا چرای فضل اللہ اپنے او توحید مثلا ا کسان کی ویک توحید روی جنت ا توحید یو ک الجداو لسانی لسان, لسان صورت رحمان کی چلا دی حج ذات توحید للجنة اگسان چيک توحید ازی تیر نور امام ما شرای درسکا اگسان چيک توحید ندی لجات ازی تیر جنات بل زیا تیر جنات اللہ دی جا دا داور توحید اوس په دې باب تفریقی او زیا تیر جنات اللہ دی جا کو تورول پر سیدل کو بنره شي زدی الله به مقروون شادي چا چنا او کو منداږي مصبا او غو نه شي مګونو دي ترواله قطرون توواله ا قطر وي ډرتا مصبه زردال زندني شي ادا غلي انا با مه شي او غسان چوي کل را مدد کوي ما وين شفي نجزان در بده ای پشان در بده ای در بده او برچه گی دیتا در لک انبای دیل را دارلانا بچ او را بده ای را کی تباوائی چه پرکرشوی دی مکون دی دی پرکرشوی دی تیر ری تیر ری مقبه توری داسو با توری چه تباوائی چه دا تیر را رجا کاننا ما افشیت این چی پڑکری شیری مخونو دی دی پوچوٹے دیش پیتے ری داری دو دخیان دو دخی بہمی شی و یوم انا شروع یا کا چی پردبو کٹون نوبو یو آکسان آتا چی شرک کڑو پک پردائیو دری تاسو مامن شفیع نیچ اقلاع کې تاسو کے کاسو آئی جنب مانی ویلی لمن ستا دا مامن شفیع آتاسو سوئی چی مون نجات را کئ توب رزان تماشا وکي را کومو پښتانه توایو توب رزان تماشا وکي واره تا دا یلاي توب رزان تماشا وکي يا ترى چې په څه وګټول نو بو ما غل په خل له تاسو او تاسو را مده کول ټول ويږي فذیلنا بنو نو بلتم وګپمېږي ذیلنا فرغ اوه چې کومو ريضان دي غرسو شي اور جيڪم پيران دي را گريا و سودريږي وقاله چو کاهم ابو اي اغه شفاعتون کي دلئي اغه دي جي چتراي سرشي جيم کلاس اي نو تاسو لرا بلن کي لازم په ينات اغه به انکار دي تقوى شفيشته اغه به انکار نو اي مللا بلن کي زم په ينات نو کافي پالل غوغه په زموږ استاد کي ابو اي نکان منځي نو استادو دبللو به خبر اني باز دې کوم لغافين مونږه ویسماه موتاش ته د دې ده لغافين په دې نو په جامه اول سر راځي نو دا حق مندي هغه یو لید چې دا واسکو متفهمنوا دا نه چې دلونه کوي مونږه تاسو را بدلو یعنی زیه لري متفهمنوا منګو به خبر دا که ظاهر بشي هر نفس هاي کې مکه کړي واپس دشي الله ته کې مرګا دېشته لري او بشي دینه اخرې یور کړو ما من شفیع هاولای شو نا او څوک لري کړي دبران او وکټا نو اوس درایل متنو ذکر کړي مکه دلال د خلقو او اغاث لو مزلایلم او صلال ذ قراد به درکه الله نے خدا سر کړي سو قرادر کړي بهره ناز مکه نا اصول دیواد د او دغهونو سترګو دالر چادر کړیې اسو کو کی جون دې لمډینا تمي جون دې چې داس شو بون او کی ماله جون دې نا ومي تدبیر رات نو دا ټول کرنچا او کړ سو تدبیر کوي دې ټول دبر تفریب پیوکا. دے چی تدبیر کے نو کې می د بل لم پیوکا اسوږ دې چې تدبیر کوي دې کارونو نو کلیب شي عمر به نو ا دې کې دا لاله نو دې سمچونو والا رفسا دې دېشتیا علاوه څه بیان وکړه نو څه دې په ضد پر خدود الله مگر ګمړای فای ان فی یذکم بعد ترک الله نو کوم یو شی دې ستو په جوړای چه اللہ دے پیغن حصول اللہ پاس جا فما ذا باد الحق یا صدی پس عبادت اللہ نا چه بل چاہ عبادت کے اللہ الظلال چه بل دوکرہ مرد کے اللہ الظلال مذر تبایی دعا لفظ فنبر شرف الدعا کی بمبراجی زبا انشاءاللہ سبترات حسین مانا دا چه تدعا ہوئی چه ما نو اللہ دے پیغن خلاسونکے نو چه اللہ دے پیغن نواز غصر ضلال قرصو داده اکرا صدی صاحب جولای که صدی تازخاق پس دپری خضر دال لانا مگر تبای نکم دای وارو ری شوی از دیو جنا چه دی گمرایی واغستا حق پری خود دیو جنا صابت شو حکم ضرب پفادقانو بانده حکم ضرب سر داده انهم لا امینون قتم القرم دیو جنا چه دپ دنیا که بل جاداوی دخلاصون کے نو دا هغه اغا حکم د محر د جباریت ثابت شا ادانا یہ ثابت شو کرمی درا پا غلقو جب تقید کرو انہم لا امنون او آیا او زجر شتے دخلاصون کو تازنا سوک چه پیلا کرے مخلوقات تازو چوائی چه دے زیمداد دخلاصی نو مخلوقات کسی پیدا کرے دی بیابا واپس کی دیل را نو قلی بشید نو طور تا دل کېږی مکانه الله تعالی کړي مورقات ا بیا ورا وګرځي نو کوم ځای وره شوی او توه کوم ټلګر کړي شو دا چا چې دلګر کړي د رواني وګرځولي او شته د اخلاص اونکو استادونه حضرت چې بیان کړي د حق حق دلیل اگر تاسو د اخلاص اونکی ګنې نو هغه سره دلیل شته ز د عقل مطابق حق دلیل و الله بهن کې د حق غوازو چې به ان کوي په طرف د حق, یعنی دا حق دا آغاز چی آغاز یا په طرف د عقل د کلاطوالي اغه راز چې هغه مضبوط پیش کړي لا ته چې د تعبیر یو پیشي یا څو لایق چې لاله کې مزرد ترا کول شي لا تدې پر سره کې ادغام د تیر هغه الله یو دا هغه تلا پر شي فما دا فما لکوم من قطره دمک ما سیتین فما لکوم نسوجو تازل را فما لکوم نسومو کرو فما لکوم نسومو وی سومو کرو سومو وی سوم سوم بدبختو سرنگ او تابینی دی اکثر زیمان زرد خیال خیال کیرا ہے چی فلانے با کی او خیال فائدہ نور کئی پو مقابل یقین کی ایسا یقین کو قرانو یقین الله نو یقین دې په فکر لا په خیال نو راشي چې زم الله په پاهیمانیږي کوئی اوس راټوله قران انلرا قران چې جوګه شه به الله نو یو الله بیان کوي لیکن تصدیق دې راشي چې مخزنه دې او زه حتې دا لاله حت حکم تفسیر الكتاب مكتوب ځکه چې حکم چې و ناوي و زه حته وکړ چې حکم دې کړو شکنی ته پدې کې چرندم غوښته وايي چې ځان له دا قرآن اسباس رسالت هو هغه وايي یو څېر ته پسند قرآن څنګه قرآن دلیل صحیح نه دلیل وکړئ او هغه وايي بيدلانا سو چې توان لري بيدلانا ودو هغه مجان هغه پیران چې تاسو طانتې تاسو تایید کوي بيدلانه ناغیتا هم چگر راو رسائی راو رسائی او مونگ دری دراخی فاتو راو رائی ابید اللانا اللہ خود دری خو سیواز اللانا چتا سنور را مدد کوئی ناغیتا چگر کئی جراب مجد سے وای دی جون کو دی قرآن محمد علیہ السلام کو آیا پس راو رائی صورت پا مثل نا قرآن راو رائی شه تاسو طاقت لري تاسو داری دی را مزد کوله تاسو هغه را مزد کوي نو تاسو هغه ته راشي او موږ زنده دي کوي کويشتنی ا دی پوهه باندې چې دې کوه د هغه په لم یحیتو لک نه فهمو دی دروغ دا هغه شوې چې په نړۍ دی چې دا آشيرات گېچي دا لري حقانيت باندې کوولم یا رد دا شي کوي چې دا غې دلایل زانه پوکړې دلال باندې ځان نه نه کو کنه چې ته ځې په اول خدای دلایل او پیدا نه غیر مقلد تمې ما ته ته پوس کوم فاتحا خلف امام کو توه اشتای ديسکې خو دې نو لستلو احاديث شه زه ته معلوم دي دې مې وایې چې نا که تا ته مې معلومه او تیری راتګ نو تاخ په علم راغوتې او که تا ته ني معلومه نو دې یا څه معنا ته په ونه پیسې با تا وي په نا دې را وي او دې تګ دې چې موږ کېګران ذکر کړې ته تګ دې ته ځان شي چې نه کوه دا لري په دلایلو نه کوه دا لري په باندې نه سوړاله په صدیم اصداق بغیر مقلدین و غیر مقلدین نصوب دی تا تا یہ حدیث تیس بات معلوم دی جنہا فی معلوم چې جنہا فی صورت دلائل دی انہا تود دیا اتنی اصداق نی توم تجدیقے بلکا ذبو بلکی تقذیبو کدید آشی چپو ندید آگے پدلین رامنڈا اکرا تقذیب دا جیتا چپو ندی پوہ ولما یاتیم ان درگاہ له دې تنجام دې تکذیب توګه انجام وړاندې درغله وله تکذیب کې رايم ما دا یې مو تکذیب کې او څو دې تکذیب پنجام نه پوځه جزایره احیصا دي په نکۍ باندې تا ته نه پته کیو وایي شي کم سې کم پداوه یاو یاو ثابت دي او دایو حضید جائز ہے دا بل اولاد ہے نا بای مانا تب بذرع لے آتا زر بار داوے اینشت دلیل ہے دلیل دلیل نشت ہے ددوم اصلاق بغیر دغیر مقلد نصول دے بل کذبو بمعلم میں اتیتا ویلو تقذیب کئی دعاوشی چندر لیتا انجام ندیتا تقذیب دارنگی صورت نول کرا دی آت دریعتی ہے حتا ادا جارو قالا كذبتم يا عيسى راشيذ زبان تا ته دي په غو جماعاتونو ولن ته تو بي علم اقول لم تصموا بعلما نو باربان تعال تا دي په ام ماذا طرف اثبات ته او بل تا سقول ما اوش در خواه میتردی پاکیز ما داخل کن اما داخل کن که ما با اماماتا بادوائی اما با درد رد کن دا دهریت بنیاد دا, دا بیدبای نبید نبی. اول بیدبی دا بیدبی دا بی امامان شروع شد نو دا بیدبی بیارونی متکیشی دا صحباو شروع شد نو دا بیدبی بی دا انبیار مسلم شروع شای. نو کله چې ټول به د ویو شي نظر شری زمو تنافيل شي د غیر عقالو الله یذین نه خدای نشي د دایریت دا بنیاد په بیره ده د دایریت دا بنیاد کې غیر مقلد ده او شیعه لري داول هغه تر شي دا رشه غیر تر دي بنیاد نه تر طرفه دلایل وکړه دغه په کې وایي چې دا رشی څابي چې ما خپل دې کوي به ودا جاي شي نو ته بې ماره نو ته دا لرشتې ده ا دو فری چر خیر غوالي ا د اعلان کې یو لا کو پینا مرته دا نه وي چې خو چر اینا مر کې یو لا کو پ داسې مان دي بل کز دو ماله مې هيته بهر مان پران کې د مشرکین او علامات ذکر کوي یو د ذکر کوي چې د توعا دلال معلومی او تکلیف کوي نشته ولما یاتین تایلو ان د راغله دیتا انجام ده دی او له مرن ان د راغله دیتا انداغي د تا سټی کوم دلال من ذکر کو دغه علم تاسو نه دی ما لم تایلو ان سمانه نزی پوه پو انتاویر ده ده پو مطلب ده ده تزدیب دراشی که چه داره په مطلب نی پوه نا خواهی نیش او بلن مخیمانات ندر اغلای انجام ده ده انجام د ارولو دارنگیتر و غیره پو خانون و گورا سنش انجام ده دالمانو ابازی اینا ایمان دار بغاری پو قرآن ابازی با ایمان داری تکارو کار ایمان دارنا صلی الله علیه و آله هر څاخه پوره کوم چې پیغمبر د تصلی اګه د اوجن کی تعالی نوایا ما لا بالا ایزما دینه را کای عمل وینه ما وینا کا لا باجر را کی تاسو عمل لاجر تاسو تاسو به زری دا شي نه چې کوم زجه سو کوم دا دې سزا نه بریون مم ما من جزایم مم عملو ما چې کا مم عملو کو تاسو راګنه بیدارې انتاک نه پا کی تاسو به زارئ دا شنو کما کمال کو از به زارئ مما کاملون ابا الینا غد داتا لیکن غد انکار دی راوی قران با او دی لیکن غد انکار نو اور شي کړه اگر چنه پوېږي ابا الینا مختلف قسم دی ودور تا کا اتا ادھا خولشی رونتا اگر چیزینی ہوئی نی اللہ جیتی نی کئی پو مخلوقات دیس لیکن دیچ خلق دی پوزان منزیتی کئی یو معشورم اس بات تا قیمت دا سلو وارمز آمین دا سی گوزی یا کارات چی پورتبکو دی نتبای چی درن نوتر کر دی دنیا کے مگر یو گاید رضی ساعتن یو گره یو لمحا اساعتنم حیتوی دا ژوند د دنیا په تر ټولو ښه ځای کې چې موږ یو غوړل چې ګریز دوماندی یا خدا چې موږ دنیا کې لږ وخت تیر کړی نو لږ وخت باخلي اذرا کوي ساتان څه کوي موږ یو سات ته څنګه د بادا موږ ساتا کی یا مطلب گا گنا لگو دا دی چې موږ غا ګنا له دا له کومه ده ورآکی اپ جنل بکې په مهفل کې یوول واه خپي نه اعلان بوي دا ونی خو ته سان چې دروغه دې ملاقات دروغه دې جماعت کې نه منرا انو دې مندن مونږ کې نو کو په تا دا بازاره دا چې موږ یې سره نو اسکلې یا بوزو تا نو محبت یې کا کته شو کته یې مونتا را تو سې نو لږه واړې پای باندې چې کوي ته صلی پیغمبر لا مونږ وایو نو شهید مړې خبردار نکا شعادت اللہ کی تھی کیا غطا ہی لنگی خبردار دے پاہشی بننے تھی کئی دیو جن شہید مانا خبردار دے نکا شہید کی شعادت کئی نو خبر کوئی کنا او ہر طولیلہ پیغمبر دے نو کلا چرایشی پیغمبر نو فیصلو جی دیتر مندب انصاف سمانا حق حق شی باطل باطل شی ابدی و ظلمونی شی اوائی دی کلبی وعدا استعذاب القیمن کیا رشتو نہیں وہایا وعدان این کل عملی کو صلو و مضامین ذکر شو ماکی صداقت تا پیغمبر ذکر شده کتاب اده صداقت تا قیمت نو کل عملی کو صلو نفر شک پی تصرف نو پیغمبر تحریف بیان شد چه تده اللہ پیغمبری نو وام دار آتا چه د دخو اشتیاج تے جواب نفر شک پی تصرف وعدان این نظر نرات در رضا فکورو ندر افرسورو مگر که اللہ رضای شید او هر اطول ایلا دیتا مقرر ایلا ما تا فتر ایشتی لیکل اومتی نجل نبید شرک شده دم او پا بل الفاظی ذکر کرتا رنبالی آیت مطلب داده متصرف نیم از دویم مطلب داده چه پتر ایشتی یا رنبالی آیت سر مطالب متصرف نیم از سرا ما تا فتر ایشتی کلاچ را جید نمبر سو چی سات انا ممکی چی او آ علایتون خبرون تاسو فرای جی تاسو آزاب تشپیه درو دی ما دا دو دي ما دا دو معنی ما دا یوپو معنی دا ایو حیلتن فرای جی دا اللہ دی نو ما دا کم چل دید چی تلواب اکی مجرمان فدی چل بشکور دا آزاب ما دا ایو حیلتن یستاج المجرمین بهذا اللیلۃ من العذاب کله و عذاب راشی نوماذا کمهیلتا کمن چلته چې تلوار مته مجرمین پدې چل چې ځان و بچی د عذاب تا کئ شې تا وای الکد بر توسکه نه وې زو دیونه تخېږم زو آیات الله فرمایي تانسو قو جرمونا کوئی او قدر دی جرم عذاب راشید اتا سارا کم چل لئے چطا با فیضان بچکی مانا ایتا اصو چل قواری دنگا او خیاران جمل نیو تایوی جرک پجے دریاب پو رو نو دامیدو سکیت و اونو تا با خیجی نو تانا تا پوز کمو خیارا اعنکا عذاب راشید اتا و کم یا او که اللہ عذاب ناظر کی نما عذاب یستاجنو من المجرمون کم ایلالای که تلوار بکی مجرمان دخل اصوال در عذاب بدیه دی من اوگی دمیر عذاب تره جایو منت دا ختمش را ویا خبر را که درائشی تاو تا عذاب دشبیه ازر را دی نما عذاب کم عذاب دی که مجرمان زان دی عذاب که خدای عذاب راولی نستا کم عذاب خواست دی ته تا باید نه فقيه مثلا حاکم مو جن دوی زره سزا کو ستا کوم سزاخه ده دا زبر سزا کوم نو پري سزا لغايي کوم سزاخه فخا نو سزا غټول من څو ده سزا غټول سکتے ده نو چې ستا سزا نو څه ځنه شي فخوله نو چې نشي کوخه نو لري شي بې ایمان ما ذا یا ستاجه د موجي مواله هر موځه مينازه عذاب کما غته جتوار و کوي مجني مان زان له زياد نو عذاب قتل مقيوله ني چې بچي ده اکل چې وکه زياد تاسو مين له لې پالا آلن اوس او اي تاسو په زياد سره تلوار كونکي روبوي لکه خلقته چې ظلمي کړو چا غوي بل زغاسونږي سوي اوسه کوي عذاب اميشا قوب ویلی چی دیتا سزانی چی در کونے مگران آجی تا سکون تا سکون کون داگی سزا در پیشتا اوس اس بات تا او پر شایدت تا اللہ قرآن کے درید آیا نبیان اسلام دیوی قسم برتا اخراؤ اتا پوز گیستانا رشتیالاک عذاب واعا او قسم می دی پر اب ای مانن بات تا قیمت نور را اتاپوز گیتانا رشتیالی آزاب نوائے او اقصمی دی قرب چراعزاب بی رشتیاء مخیائت کے آزاب ذکرو نشارہ آزاب کرتا ایا هو قرآن کا رشتیالی قرآن وایا او قصمی دی قرب رشتیالی قرآن دار ایئے احقونو رشتیالی دی تا وایا او انای تازو کمزوری کون کیا اللہ را عذابشتیا له نو کازا فائرولی دا الله نشي تصور کوي اګه شيان یو تن لرا چې ګلم وکړي دنیا کې چې فیدل کی مافل ار دنیا یې زوره سر اس راس پیږي ټول دی او تن شي چې فیدل کی په اجازه سره نو قبول بنې چې دا نه کذا ټول مال دولت تمشیک شي چې فیدل کوم قبول بنشي ا په ټبجي قیمانی رګر قضای کلجی وینیا دا افسر دغو یی دستر مند پنځ صاحب اپ دیوهاتیونی شي دا ورته نو خبردار الله نړی سچې برلیو کتاه تاسو کیراړي مالک غلې او خبردار لا اځدللار چې دا د کنا سر خلق نه پويږي بیا دې الله جون دي کولم نو کول کای الله دا به وردل شي دا ورته ادم صاحب نو بیا سورته قرآن اې خلق اورا یا او شفاده جوړواله ده دا مریض نو چې شنو کې دي شنو کې چې کوم مرض ده شر ده بيداد ده کوهر دا غه علاج وړاندې نو دا په دا علاج کې انو نو کې اي خلقورا تا 15 او روغواله دا شي چې شنو ساز کیږي هدايت ته رحمت طارا خلقو یې نو آیات فضل الله خپل احسان غلا فضل د دنیا شکر دې تخای ګور دې کرام دې رسول او رحمت تخای چې قرآن ته دې کېنو نو په دې باندې بیا بیا خوشاله شي دانه دې دکان په ول سره دا الله میرا باندې څه چیزې جوړ کړې او رحمت دې وسی دې کتاب ته کېنو نو په دې باندې بیا بیا خوشاله شي فبذالک فلیفرحو بذالک دا دومره دی کلام کړل دې او آیا شکر دے خراج کی جوڑ دکھرم او شکر دے اللہ کی کتاب تا دراؤستم نو پدے ورشای دا نیمات تا ورشای دا غشنا چه گنڈای خلق نور و خلقو پی سیو گاتا دے او تر اللہ روک او کتاب تا اکینو شکر دے الله ستا احسان دے تقریر سورت کے بیان دا مقاسر ارباو اصلیو توحید جزالت صلاقت کتاب ایمان به آخرت کے سورۃ ادلاق یو په دې باندې सरल او بشارت نو که ا رد شرک اعتقادی امشوره شولد مشکینو یمون دې پای را ماز تهو چمکلا صحیح او سرت شرک پھیدی چې سرل شرک اعتقادی نه دا زه شرک په اړین کوي ځان تهېما جوړي درا بابا منځوریه ثاني منځري دي ورانه خبر را کوي دا وجینا چاليږي الله تعالی څخه قران نور حرام او حلال الله علیه تعالی یا جوړي پالا دروغه شرک تهلی شي ګر ځان دا یې شرک سشر افتراء علی الله دردان تحریمات اللہ بات جوڑی دا اپلانی بند دا اپلانی بند دا یہ حرام حال آلوی او سے خیر اللہ دا رسل کو جوڑی تو پارلہ ضرور قیمت کے صدا ضروری جوڑ کر نصیح خیر اللہ چی قیمت کی بخدا جیس رسکتی یعنی لیلہ بلوی سزاور کئی یقنان اللہ خوند میرا بانے رہ پخل کو عذاب نور کئی انبیاء را لی گی صدای تیکن سر خلوز شکورتا بجائی نی که دا اللہ اُس نبی در مغیر اَنیتا حالت کے اَنُولِتَ مِنُو دی کتاب نین لِقُرآن نا نیتا پیو حالت کے وَمَا تَتْلُو مِنُو اَنُولِتَ دی کتاب نین لِقُرآن نا اَنَا کَئِ اُقَاد مَغَرِنزَا بَاقِي بَانِ حَاظِر مُنگ باقِي حَاظِرِيو یعنی عالم لِ کل مگر یون پاغیبانی آجر کلا چی شروع کوئی پاغیی کے توفیدون تا سو شروع کوئی اتو فیدون تا خوزون کلا چی تب پر اوقات شروع کے نظر تابانی حاضرین زپاس کوئیم انا پتیگی یعظو بو یغربو انا پتیگی دالانا مقناز داری کتان برا انا کم دینان لوی مگر دخراہ علم کیری کتاب مبین علم دخراہ لقرائل علم نا پر لفظ مبین یعنی لقرائل علم اللہ تا خسرگن دے اور کتاب مانے کلک لیکن سایولی کی نکلکشی نتابیر لیو پر کتاب مبین نا قبر نار رستان لارلہ نشہ رفلی انماری غمجنی درجل اولیاء اکرام اصد آدارہ امام راڈی دے چیئی گری دی چیئی کرامت غیر اختیار دی دولی بواسی ا دمو تعریف ہے الذین ا کسان دی امنو چی مریال پڑھلا یکول سو خلاصون چی نشته او دای جزان به ساته د شعر کو وی چادو ال مومن القامۃ مو غلیہ سو دی جتو هی مسلماننی ا لا خاخون علی غلام اهل دین دا ترجمه یو څہ تعریف نه انکار کړي دغایسته نوزدل انکار کوي چې دا ناکس دي نو خو د اولی تعریف وګور په نسور سره الذين امنوا وقانو یتقون مو قولي سوګر چې توحید معنی ازان ذاتی دبدات شرک او بدعت معنی ازان دیتا وی ولی او ستو اولی تعریف وکړه چې تج دې تعریف انکار کړي نو دا تاریخ ناشته کوم حمد نو فاتو د اسم پنځو ځای کې شری دی د کریمین دوي کری دی ا ټول مخلوش دي هغه نه تاریخ په اوپر کې پرایې نه نو ار یو دلو تاریخ سي ځکه د تاریخ هغه ناقص غه نو ته چې قرآن تاریخ ناقص غه نو تعال که ته مسلمانې او ولي چاته وای قیامت دا چاوې دي ولي تعالی ځان دی ولي قرآن وايي ا س او توحید معنی لري د رسول ساتي دی وګوره یو سره د بیرت مزال نه شادي نو وینه دې موجه سر رحمت الله دې ذکر کید ملزات کې چې کله پیر داسو سره د اسما وتش تموري دی نه د پرتجاد دې ریاست ته پیښ بیا د ماجی اوبه ساتر نه ده دا یې مجددي صحبت زراي صحابه مرتدي قادر کفایت ده د دې ته صحبت ته قادر نه زیات ده نو तारीफ په الله د وی خبر غار او الیاء د غایذیه رب الاستعن不已 رمجنی او الیاء د اساسان چه وتاي اویی زیانس از دیشن دو بیدنست در مرعینا درجه سرا دیر از دیر دیر دیر دنیا دنیا کی مختلف خوبو نخو لیکن حضیث کرادی نبیل اسلام رایی چه مباشرات باکیوی هستی زیری زیر او عزیز کرادی چې خوب د در بوچ پت صلیقمی سره جو من ستو تیواربئین جوزا نیر دب مومن خوب شپل صلیف صلیف صلیف صلیف صلیف ولیک نبی علیہ السلام پیغمبری و دریش کالا اکو بونے قتل خفو شپاگ میشتے نو شپاگ میشتے دریشتو کالو شپل صلیف صلیف صلیف صلیف صلیف صلیف صلیف صلیف دعای حضیز دا مانا را لہو و بنوازی زیر حضی حیزبو لیلی تفوت گا، حیزبو لیلی کوبو لنیشتی، دروگ دی، نو لهم الوشرا سمان او حیث را دی، کپا کتان دی، خوشی چاہا سوئے، نو یرک دی دی، لهم الوشرا دیلی، فجند دنیا کے، وفی الاخرہ، بدل بورتن پاکرات کے، ونجزی انفی الاخرہ، لا تبدیل علی کرمات دا لا تذویر کما تلایو زیرا دی یوسف ته کاف ته دا ان صورته نام کې کریمات جمر کلمې ده د دا حکم دی چې وجبان یې نه نشته یو دا حکم دی چې وی ارثوک ده چې پته وی دی یکی وی دا حکم ده چې نه کار باندې مشاور کوي لا ذل ذل قایفه سدی زو نشي بدولې انديا له موږ تعریف غواړم تاریخ د بدل کړم اس بوله راغلی و 23 ته ار جا قران کې تغیر او تحریف وکشته د زو د الله رسول دا څنګه به ورولې هغه جنکی تعاله بدلره دې ټول ماندی بدلره دې کلام فاطمش دغه سر دا نام کینتی شو فانهم لا خيقذبونك الا يظنک غم جنن کی تعالی بدرج ری گئی چتاړه کابل منظر کوي انل عزت زبان ته کلام ده تمو تسهیل و الکوفر ده معنا پیداسي غم جنن کی تعالی خبر ری ده چې دا و کې زت په اړه حضرت امن جه کی ده نده کې کلام په قولون ختم شو انل عزت زبان ته کلام ده انل عزت الله جميعا دائیت تا تا بذردی کئی فا ازت او پر او ازت تا اللہ د آکی دے دائیت پا کنزر و دائیت پا بذردو تخافہ نیشی جدائیت تا کنزر و پا بذردی اوکے دائیت تا خلاف نو دائیت پا خلاف تخافہ نیشی سورتی حسین کی مدازہ بذراری چپکو نیسن کی فلا زمت القورم غمزنکی تا اللہ دائی بذردی ان آلَمُونَ مَایسِرُوا رُومَا اِرِنُونَ دا دا دا دا دو کلام قرآن کئی گی یو کلام دا کده دا تا بیزدتا اصپک کنزور وائی نو پا دی مقفا کئی گا حضرت تقرائی دست کئی او کده دا کنزل کئی نو خفا کئی گا مدی آورما سدا باورتم یقینه دستا اللہ دا اطول اللہ آوری دنگی پودی ذا اورم اضرپوئن دائی تے سکئی انہ ذا اورم اضرپوئن نہود بیاد عجر کوشی کرتا خبردار اللہ رجی تابدار سوکے بڑھری ہوکتا ومانت تبیر لبین ایدون من دون اللہ شرکتا ومانے دعیات کون پکرارا یو مانا مانا او الیله دا ریسنه را او ایت ته یو تاکیده منه دا شو او ندی تاله اګه سن جره مرکه به دلنه او ندی الله رشکان روان ندی اګه سن ما تجولن روان ندی اګه سن ماء روان ندی آگر کسان چنوری دی بیدار لانا روان ندی مگر گمان پسے او این اتبوئے الازون دا کے محصول تاکی روان مگر گمان پسے او ندی مگر کلیان ماء اتبو اللہ دینا ندی روان آگر کسان چلا مدد کئی اغیر اگر مددگاران روان مگر گمان پسے روانی یعنی آیات دریل نشتے نیری روان دائی مگر دو گمان پسے اسے خیل ہوئی یعنی کافر تابینی لی مگر دو گمان عزیب و معنی دار کہ ما استفانیے دارے شرکا باندے ختم شر معنی جارنگی ما اتدو اللہزین صدی آغا چی روان مشکان ما اتدو اللہزین صدی کروان آغتسان چی رمزگی بیدال لانا اوی نو ویلا الله الله زوی زدار د سړي یوه تاکيده دا دای چې غل سره شریکان موږ یې دا سړي دا دای سړي کو ما سړل لګینه ستا بي دي ا تاسو چې امر دا سر ستا بي دي چې شریکان د سړي کان شریا ايو تندو زانته کلاشه او تادی اٹکو تا اون کی پدئے کے تحقیر دو شڑکار آگئے لیکن اون شریف آئی داتا سنی اون جی نیدی نیولی دی مگر پلی لکہ داس شہری دوست دی نیدی سوا دوست مگر غددار دامانی فرم فرمانی معنی سرا کلام یو اشواتا وانی وقف و ای تبیون حض پالتا افجانی تبیون دا غی تاکیدو فرمانی معنی